a második eh, performance című blokkot, és eh, megkérném Maros M. Péter, Pétert, hogy tartsa meg a Fels Tibor vagy a lázadás technikái című előadását. Egyeket, igen, igen. No. veszek mindenkit a egész témához amelynek röviden az a tartalma, hogy a test miképpen képezte hajas Tibor életművében lázadás eszközét, és mit jelentett hajas Tibornál tulajdonképpen a lázadás, a reprezentáció fogalmán keresztül próbálom megközelíteni, ami hajas, hajas Tibor életművének megértéséhez az egyik kulcsfogalom, noha maga, ha, no, maga ez a fogalom hajastiva szövegeiben csak ritkán bukkant fel. És ö, ismertek egy rémutatási akciói, amikor a különböző egymáshoz tökéletesen hasonló dolgokat, például a két tojásban rányomta azt, hogy más alatt, illetve olyan akciói, amikor magából kiállított egy hivatalos nyilatkozatot okmányt, hogy ezennel nevének használatáról lemond és átruházza bárki másra. Mindezek az akciók, fellépések valamiképpen a... A reprezentáció szokásos fogalmával álltak kapcsolatban, a reprezentáció hagyományos használatmódjait próbálták felülérni. A lényeges kérdés az, hogy mit jelentett tulajdonképpen hajos Tibornál a másolat? Mit tekintett az eredeti érvényességének? Ezek a gesztusok eh, nyilvánvalóan eh, felvetik az eredetiség kérdését. Eh, hogyha innen közelítünk, akkor eh, úgy tűnik, hogy eh, Hajos Tibornál a reprezentáció használata eh, platonizáló hajlamokat vagy tendenciákat mutat, Hajas szeretett is kacérkodni az imaginárius, utópikus világ gondolatával, a platoni ideák gondolatával. Rögtön tegyük hozzá, hogy, ezek, hogy ez a gondolat Hajas nem közvetlenül jelent meg. Ez a fajta platonizmus. Hogy a másolat, az egész valóságon bel egy ideális világnak lenne a másolata. Soha nem haladta meg Fajasnál a gondolati kacsierság szintjét, nem hitte a platóni ideál birodalmának reális meglétében de a platonizáló szimpátia kimutathatóan jelen volt munkásságában, és itt rögtön hozzáteszem azt, hogy ehhez a munkásságnak a megértéséhez szükséges az, hogy a szerző munkáit és részként kezeljük, függetlenül attól, hogy időhöz kötött, ilyen értelemben te valamiképpen nullandó volt, vagy akciókról legyen szó, vagy versekről, illetve képző -művészeti alkotások alkotásokról. Nem értek egyet azzal, hogy néhány értelmező eh, megpróbálja ezeket különböző eh, részterületekhez szétszakítani, és azt mondaném, hogy Hajas eh, Tibor, most csak példát mondok, Hajas Tibor a hazai performance, akció és body mozgalom egyik alapja volt. Noha versei átlagosnak mondhatók vagy feledhetőek. Ezt egy világhálón olvasott kritikánt olvastam, kritikában olvastam, amelynek szerzőjét elfelejtettem, de meggyőződésem szerint Mindegyik ilyen hajas mindegyik művészeti megnyilvánlása egy egységes gondolati rendszer köré szerveződött. Épp ezért egyforma fontosságnak kell ítélnünk a performanszokat, csak úgy, mint a verseket, fotókat vagy képzőművészeti alkotásokat. a Tibor latonizáló hajlamait szerintem semmi sem bizonyítja jobban, mint az egész életművét gévi kísérő, az utópia iránti oldhatatlan vágya és vonzalma. De ha az utópia iránti vágyról beszélünk, akkor ez ez a megállapítás rögtön további magyarázatra szorult, amennyiben az utópia iránti vágyat platonizmusnak nevezzük. Filozófia történeti szempontból azt a kérdést tehetjük fel, hogy ezek szerint például Mondjak egy jel jellegzetes példát, például Marx is platonista lett volna, akinek minden történetfilozófiai értekezésének a hátterében, a gazdasági írásaiban, a tőkében szintúgy jelen volt az utópia iránti vágy, a fennálló viszonyok kritikája nálam mindig is egy utópikus vágynak a, egy utópikus állapotnak a követelését rejtette magában, és erre a kérdésre határozott és egyértelmű igen kell adnunk. Max egy volt meghatározható értelemben nyilvánvalóan platonista volt, ugyanabban az értelemben egyébként, ahogy Heidegger azt mondja, hogy Platón óta, az elmúlt 2500 évben minden filozófus ugyanazt mondta. Másfelől azt a kérdést tehetjük fel, hogy mit jelentett a hajastibarnál az utópia. Ha ehhez a fogalomhoz nyúlunk, akkor rögtön te Rögtön megérkezünk Hajas Tibor egész életművének, egyik vagy szerintem a középkori csomópontjához, középponti csomópontja egy csomójához. Olyan fogalmakkal kerülünk szembe, amelyek Hajasnál az utópia fogalmával szétválaszthatom, egybe a megváltás, a megvilágosodás és a szabadság problémáival az utópia fogalmát hajasnál nyilvánvalóan ezekkel a fogalmakkal összefüggésben értelmezhetjük. Az utópia jelentít a transzcendencia iránti vágyát. Az utópia, hogyha nagyon torván első ránézésre akarjuk szemügyre venni, egy olyan valóságállapotot jelölne itt, ami, ahol a megvalósuló szabadság nem ütközép sem külső. Tehát a valóság, illetve a társadalmi kontextus jelentette akadályokba, sem belső. Az ember cselekvése saját korlátai képezte akadályokba. Egy korlátlanul megvalósuló szabadságot jelentene. Ilyen értelemben a tiszta utópia valamiképpen Isten kísértést jelent, a mindenhatóság gondolatával kacélkodik. De hajasnál nem pusztán erről van szó. Az utópia iránti vágy nem egy isteni, nem kifejezetten és nem elsősorban egy isteni mindenhatóságra irányuló vágyakozást jelentett. Sokkal inkább arra irányuló vágyakozást, hogy a szabadság, minden ö, szabadság minden formában megnyilvánulhasson, hogy a művész saját magát ö, minden formában, minden lehetséges elképzelhető formában valóságosá tehessen. Illetve egy nagyon furcsa, interszubjektív hivényt is jelentett, hogy a megnyilvánított szabadság, a különböző művek formájában szilárdá, kézzel tett szabadság érthetővé váljon a többi ember számára is. Um, azt, hogy ne legyen félreérthető minden szabad, tehetés, minden kommunikációs aktus a másik emberrel való viszonyban a félreértés lehetőségével terhes. Minden kommunikációs érintkezésben benne van a veszély hogy félreérték és ha megpróbáljuk a megtörtént félreértést helyrehozni, akkor ez mindig azzal a mélyvégzetesen veszélyel terhes, hogy gesztusainkat, szavainkat miért jobban félreértik. Kedvező esetben előfordulhat az, hogy a félresiklót, vagy soha meg nem történt kommunikációs aktusban, a másik próbálja meg helyrehozni a félreértést megpróbálja értelmezni szavainkat, vagy értelmet adni nekik, de ez esetben is többnyire az szokott történni, hogy ha megmagadunk az érintkezés metaforájánál, elnyúlunk egymás mellett. A szabadság, a korlátlan szabadság igénye, az utópia igénye ebben a kontextusban azt jelenti, hogy a gesztusainkat a másik számára tegyük, legyünk képesek magadéktalanul transzagensé, átlátszóvá tenni. A másik, a szabadság megnyilvánlásának másik iránya, Hogyha befelé próbálunk nyitni, egy belső utópikus állapotot próbálunk létrehozni. Hogy ezt érthetővé tegyük, az előző gondolatot azzal, azzal tudnám lekerekíteni, hogy ott tulajdonképpen a metafizikai magányosságnak, ahol a nagyon révi gondolatával van szó, amit Például Pilinszki János abban a két Jánosos versben fogalmazott meg, hogy az ágy közös, a párna nem. Hm. Mit jelent a belső utópia, a belülünkben valósított szabadság? Itt szintén a védességnek, véresség, a, a korlátoknak arról a felszámolásáról van szó, ami a külső szabadság, a külső utópia összefüggésében nyilvánvalóan csak álom lehet a tökéletes átláthatóság, tiszt, tisztoság, illetve a tökéletes cselekvőképesség problematikájában ami végtelenül távolinak tetszik. Ha befelé fordulunk és belülről próbáljuk megnyilvánítani a szabadságot, belülről próbáljuk meg lebontani saját korlátainkat, akkor egy olyan gondolattörhöz jutunk el, ami különösen a 70-es években tehát Hajas Tibor művészet, művészetének és életművének, tulajdonképpeni területének tekintett korszakban a szerzőhöz nagyon is közel áll a tibeti buddhizmus, illetve a keleti gondolatkör problematikájáról, amiről az előző előadáson tesett szó. Nagyon furcsa és nagyon problematikus ez a gondolatkör, hogyha az előpemélytett problémákkal összefüggésen próbáljuk meg elemezni. Hajos Tibor ugyanis nem egyszerűen a kor divat hullámával kapcsolódik össze, a nyugati hipék keleti övületével, vagy az itthon is... Elsősorban eh, Hanvajsebb Béla munkáig nyománt elterjedő eh, keleti eh, filozófiák iránti szimpátiákkal van összefüggésben, hanem Hanvajsebb, Hajas Tiborre saját gondolati rendszeréről van szó, amiből a belső utópia igénye szervesen következik. Értettem. A keleti gondolathoz kapcsolódik hajos Tibor két teljes performansza, a csőd és a tumó. A csőd a Tibeti buddhizmusban lelki ősvényt, a tumu pedig lelki tüzet jelentett. A védesség felszámolása ezekkel a gondolatokban összefügg, gondolatokkal összefüggésben a belső korlátok lebontását, Magának az individualitásnak a megszüntetését jelentette. Azt, hogy belülről a saját individualitásunkat legontva próbáljunk kilépni a transzcendenciába, de itt rögtön fölmerül az a kérdés is, ezt a fogalmat már korábban említettük, hogy mit értsünk itt transzcendencián. És röviden azt a pontatlan választathatnánk, hogy transzcendencia Hajos Tibornál valamiképpen a valóság egésze volt. És Hajos Tibor egyik kedvelt fogalma volt a vízió, minden performancát és akcióját valamiféle víziónak kellett megalakoznia. A vízió az egész, mindig az egészről szóló víziót jelentette, és hogy visszakanyagodjunk az előadás elején felhozott fogalomhoz, a vízió mintegy az egész reprezentációja lett volna. Mindenféle bonyolult performance-ban így a kérdés voltak éppen, az egész reprezentációjának, vagy a reprezentálhatóságának a gondolata körül forgott, hogy mennyiben reprezentálható a világ, mint körülhatárolható egész. A tökéletes reprezentáció aktusa lett volna a Kajas Tibornál az egyik módszer, a megváltáshoz, és itt a megváltás azzal a kérdéssel függ össze, hogy mennyiben váltatom meg magam a jelenlegi véges állapotomtól, tehát a végesérből való kilépés, kilépéssel függött össze, és a reprezentációnak ez a gondolata nyilvánult meg abban, ahogy Hajas Tibor az egészhez való kilépés vágyában reprezentáltott és reprezentálót, az egészt és az egészt reprezentáló végeis dolgot megpróbált egyre inkább egybeolvasztani az arhaikus, mágikus gondolkodásra hajozó, eh, ahhoz visszakapcsolódó analógikus eh, gesztusokban, amikor eh, mondjuk a képkorbácsolás eh, című potóperformanszában megírett a eh, felületet, és így saját maga reprezentásának eh, deformálásával, mint egy a maga áldozatiságát eh, akarta felmutatni, vagy ahogy a felületkínzásban, teljesen szétroncsolt a saját testét a negatívok felületén. Ezzel zárom előadásomat, amelynek lényege, s után és esetlenül előadva, amit körbe akartam járni, hogy a reprezentációk gondolata minképpen függött össze Tibornál az önmegváltás és az utópia meg a szabadság gondolataival. Köszönöm szépen. Én azt szeretném mondani, hogy azért az nem egyet a Nem, ez természetesen durva leegyszerűsítés. Egy lehetséges Megnevezésmódját adtam. Hanvas Béla nevezi meg így, de Hanvas még egy olyan jó 60-80 oldalas további magyarázatot is íz hozzá, sok helyen értelmezve az. Külön. Csak ez egy, külön ilyen nyugati igen. És, hogy uh, a, igen. Tes, igen. Lélek, szellem, arra, az egy külön előadás témája, hogy ezeket a fogalmakat külön pontosan körbejárjuk. De ez teljesen így van. Másik, amit szeretnénk kérdésként felvetni, de aztán nem ö, közbe el kell mennem. Tehát, hogy a kérdéshoz így hallom, és akkor esetleg beszélhettek róla, de úgy beszélhettek másra. Csak sajnos, ö, hát el kell mennem. Tehát ugyanaz szeretném kérdezni az előadásod alapjá, hogy számodra mit jelent az utóbbi szabadság. Csak ö, közbe el kell... Számomra akkor röviden el egy mondat van. Szintén egy, az utópia egy ideális állapot, az egésznek valamiképpen egy mozdulatlan, tökéletes egész. Körülbelül az, ami Platon számára, szabadság pedig a mi esetlen véres képességünk arra, hogy valamiképpen miért is meg utánozni az utópiát, leképezni. De ez a véres képesség a maga nemében miért is csak csoda, hogy egyáltalán képesek vagyunk utánozni a tökéletességet. Így. Köszönöm szépen a kérdést. Kérdés? Még? Amit akartam, hogy a címárhatja, hogy a Dionysziái, hogy nem mondod, hogy a Dionyszi eksztázisan túlmellen van a havas, tehát vagy a hajasnál. Kajasnál, vagy egy apoloni vonása van, hogy a tudat vagy a belső fények, hogy a apolon az igazságnak és a fénynek az Istennek, tehát Dionysosnak a párják tulajdonképpen. Tehát hogy van egy apoloni tendencia is, ha már ugye Dionysia megirult a címbe? Tehát, hogy Dionysia mögött van egy apoloni? Hát igen Ez tökéletesen így van. A dolog azért nagyon érdekes, mert hogyha a Dionyszos a és az Apollónét nincs, a értelmezésben veszük, nincs a kettő kiegészítette egymást és egymástól elválaszthatatlan volt. Én a Dionysoszét emeltem ki, amennyiben a performanceban megnyilvánult az extatikus extázis abban az értelemben, hogy önmagunkból való kilépésre törekvő elem. Ennyiben Dionysos ir. Annyiban viszont Apollóni, hogy ahogy Hajos barátai és kortársi is leírták, Hajos a performansziban mindig távolságtartó, elemző volt a saját maga teljesítményeivel szemben, és ennyiben, amennyiben a muszlatlan, tárgyalagos szemlélőről van szó, ez egy határozottan Apollóni jelleget ad Hajos utólagos, Saját teljesítményeire irányuló értelmezéseinek. A kettő kiegészíti egymást, és egymástól elválaszthatatlan, ugyanaz, mint nincs Nekem az a kérdés, amit volt egy pontja az előadásnak, amikor azt mondtad, hogy az utópia mellett az egyik fő bágya, ez az interszubjektivitásra való ö, dolog, hogy, ö, hogy ne értsék félre, illetve hogy megértsék a, a többieknek. Meg, hogy ö, ezt tulajdonképpen mire alapozom? Mert nagyon sokszor előfordult ez a, a közönség kérdése a dologban, és a legtöbbször valami olyan jellegű jött ki, hogy ö, hát itt alapvetően egy, egy, egy nagyon egyéni jellegű útról van szó, és hogy legfeljebb példaként állhat a közönség elé, hogy ö, tehát mi alapján gondolod azt, hogy hogy, hogy erre a nem félrejöttése? Hajastivar saját műveinek a belső ideológiája alapján. Rögtön mondom, hogy ez mit jelent. Csak próbálom összeszedni a gondolataimat, mert kicsit komplex a probléma. Egyfelől noha ezt hajas nem mondja ki, nem emlékszem, hogy bárhol kimondaná nyírton. Benne van a műveiben az, amit Gadamer egy mű végtelen olvashatóságának nevez. Ugye Gadamer mondja az, mondja az igazság és módszerben, ugye egy műalkotás, minden igazán nagy műalkotás kimeríthetetlen. És Ebben az értelemben hajas különböző műalkotásai is kimeríthetetlenek, úgy, hogy végtelen értelmük van. A teljes megérthetősége vonatkozó utópia, utópikus vágyat hajassal kapcsolatban pontosan ennek a végtelen értelemnek a logikája alapján állítottam hogy Mint egy az arra, arra irányuló vágy, hogy a művet magát végtelenül átláthatóvá tegyék, vagy tegye maga a hajas, Ami önmagában egy abszurd törekvés, és a hajashoz nagyon, nagyon is közel áll, állt az abszurd gondolata. Elég sok művében, a szabadságipari adásokban foglalkozik az abszurdal. De a hajas azt mondja, hogy egyfelől semmilyen értelmezést nem akar rákényszeríteni a befogadóra. Másfelől sok performanszában elmondta azt utólag, hogy egy hullám hosszont voltak a befogadókkal. És ennek az utópikus vágyuk az árnyékára. Erre, hogy egy hullámhosszon lenni valakivel, erre gondoltam a teljes megértetőség gondolatát, mert egyfelől utópikus ebben a kölcsönös megértésben az, hogy ha egy hullámhosszon is vagyok is valakivel, nem látom át ezt a teljes végtelen gondolati tartományt, másfelől valamint mégis megértek belőle, Érzem, hogy valamit elkapott belőlem. Egyébként erre, hadd mondjak nincs konkrét példát, az Érintkezés című rádió ott, Ott megfogalmazódik az a vágy, hogy teljesen szagos intim kapcsolatba kerüljön a hallgatóval, hogy teljesen transzparensi, átláthatóvá tegye magát. De hogy ez a, a, az a teljesen értek, hogy van egy olyan ö, cél, hogy, a, hogy az ne legyen egy vételen szafisztikás struktúrája magának a alkotásnak vagy a tetnek, hogy, hogy, hogy a maga tisztaságában egy tényleg egyszerű struktúrájon előtt, viszont abban nem értek egyet, hogy ez egy ilyen egyértelműen értelmezhető legyen. Ez az egyik, a másik pedig, hogy ami, ami lehet hogy még fontosabb is, hogy ö, azt gondolom ezekről a, a művekről, hogy, hogy itt nagyon nem, nem arról volt szó, hogy a, tehát nem, nem, nem, a, nem a kommunikációra ö, állította elő ezeket. Tehát nem a közönség ö, mondjam, az, a, nem azért akar tisztán beszélni, hogy megértsék, hanem maga a tisztaságában előállítsa azt, amit, amit ö, meg akart csinálni. És szerintem még nagy különbség van a kettő között a, magában, a, a, a célban. És, és ez szerintem magát a művet is befolyásol, nem csak az, Igen, nem csak az, az intenciónak egyre. Igen, mert elképzelhető, hogy valami annyira tiszta, hogy már nem megértett. Tehát ugye a, a megértés rovására meg a tiszta. Sőt, tiszteni. szerintem nagyjából még azt sem mondta, ez nem is lehet arról, arról mutatkozni, hogy félreérthető vagy sem, amikor lényegében még azért nem, nem sikerült valami akár megérthető értelmezést adni a bárkinek ezekre a műveletre. Köszönöm, hogy mert ezt ez nem kérdés, hogy szerintem a hajas egyéből egy ellentmondásos alak, mert igaz van előadóan a előadóan, hogy a penzinek mert hogy ő tulajdonképpen még úgy fogalmaznának, hogy félült van I.S. Gyula és Péter Vanke között, mert, mér, mert még a képviselő közösségi beszélt egyértelműen. Antke a Antke-nak a közönséggyalázásban, hát gyakorlatilag ezt a manifestellen mond, egy talán a reményétből is már is megértse előtt, tehát ezt mondom, hogy a, a, a hajás szerintem valahol belül még reménykedik, hogy legalább a közönséggyalázásnak ez átjön valahol. Tehát nem zárja le teljesen, mint ahogy a Antke-relig viszont, hogy akkor már nem használja ezt a közösségi képviseleti hangot, amit a fizeti értyúlán már még elég természetesen. Tehát, hogy egy ilyen átmenet mindenki sokan mm -hmm. tanak is például, teljesen más um, um, nem nem tudlátom, mert... uh, Rövident, az van, hát tehát én ezt akarom, mert Persze, mert az Uh, egyébként ezzel, tő, ezzel a hozzászólással tökéletesen egyetértek, hogy Péter hozzászólásával is. Szerintem ott hibáztam többek között, hogy perértetően beszéltem, összemusodott a a hajós Tibor performanceint nyilvános performance akkor megjelenő közösség, illetve a befogadó, véres befogadó fogalma, illetve egy ideális befogadó fogalma. Amikor ideális érthetőségről beszélek, akkor azt tartom szem előtt, hogy Hajas Tibornál is megvan az igény, ez a Hajas Tibor saját megváltás igényéből következik, hogy legyen egy ideális, ha úgy tetszik, isteni befogadó, aki számára tökéletesen átlátható a művészi gesztus, vagy a művészi akció. Tehát van egy ideális feltétele, egy ideális befogadott feltételez, ami ebben még az is belefér, hogy egyik-másik gesztusának ő magas ember szánt külön értelmet, külön belirejtett szimbolik, szimbolikus értelemkomplexumokat, hanem egyszerűen annyit akart velük, hogy mind gesztusok tökéletesek legyenek. De ha már azt, mond, azt mondom, hogy mint gesztusok tökéletesen átláthatóak, akkor ezzel feltételezem, hogy valaki számára átláthatóak. Nem szükségképpen a hajas Tibor számára, maga számára. Tehát amennyiben interszubjektivitásról, személyek közötti kapcsolatról beszélek itt, annyiban lehet ez egy ideális, transzcendens befogadó is. Ez az nem magának szóval. Így is fel lehet fogni. De ezek már külön ezek már a spekuláció tartományába tartoznak, amikor találgatjuk, hogy Találgatjuk, hogy Hajas Tibor gesztusai kinek is szóltak valójában, mert Hajas Tibor erre vonatkozólag egyértelmi útbaigazítást nem adott. Nekem van egy kérdés, nem az egész reprezentációval kapcsolatban, mert hogy is értelmezem? Az egész reprezentációja. Egy nagyon régi mit mitek mít, gondolatnak a Körében. Ehhez rögtön merint belenyúltunk egy teljes, elő, teljes előadásra szóló probléma témájával. A Hajas Tiborhoz mindig nagyon közel állt a mítosz és a mágia gondolata. Több eszélyében is kifejezetten utal A reprezentáció a mítosznak és a mágiának, a legrégebbi alapfogalma mindenféle mítosz és mágia azon alapult, hogy a, nagy világ, a rész és az egész, nagyvilág és kisvilág, mikrokozmosz és makrokozmosz, illetve az világ és az világ, káosz és kozmosz, egymásnak analógiai, illetve a rítusok során leképezhetőek. A kis, egészben, a kis részben megjelenhet a nagy egész és ebben az értelemben beszélek én is reprezentációról, és itt vére büszkén kihúzhatom magam, hogy ez tényleg nem az érte én értelmezésem, ez Hajos Tibor saját értelmezése hogy a performanszokban és a különböző akciókban megjelenhet a nagy egész. Ugyanúgy, ahogy a régi természeti népek rituáliiban, egész világot akarták valamiképpen megjeleníteni, jelen valóvá tenni. Így. Tehát egy régi mágikus gesztusnak az értelmében beszélek itt reprezentációról, ahogy Hajas Tibor is ebben az értelemben nem beszélt reprezentációról, de végzett reprezentációkat. De az egyéb... Hajas, uh, az én értelmezésem szerint uh, hajosban uh, élt egyfajta vágy az egésznek uh, a különböző módokon történő reprezentálásáról. És uh, az egész uh, a Hajosnál más és másféle módokon reprezentálódott a különböző megnyilvánlásaiban és gesztusaiban. Uh, úgy gondolom, hogy az elkötelezettség az uh, hajasé. Most inkább az egészre gondolom. Uh, igen. Az egyik mondatban azt mondta, hogy a különböző reprezentációk, a másik mondatban pedig az egésznek a reprezentáció. Az egésznek Az egésznek a különböző reprezentációira gondolok. Annyiban nem modern gondolat ez. Egyébként tényleg a modern vallástörténetben jelenik meg az a gondolat, hogy a különböző mítikus és mágikus gondolatkörök mögött voltak éppen... Mindenhol az analógikus gondolkodás húzódik meg. Ez elsőként tematikus formában, igazán kifejtett anyaként James Fraser-nél jelenik meg az Aranyákban, és később Mircea Eliadev, Áron Gorevics és a 20. századi vallástörténészek eléggé gazdagon kibontották ezt a gondolatot. Maga a gondolat ebben a formában uh, mégsem teljesen modern, hanem nagyon is régi. Uh, egy konkrét példát mondok, és ezt talán segíthet megvilágítani azt, hogy uh, mit próbálok itt elmondani. A uh, Platinus a kontragnosztikai, a gnosztikusok ellenért uh, írásában a harmadik század elején uh, azzal vádolja a keresztényeket, ő azonosítja ekkor még a keresztényeket és a gnosztikusokat, hogy egy kizárólagos Isten fogalmat akarnak piedesztára emelni, és minden más Isten fogalmat démoni és alvilági erők működésének, az eredményének akarnak tekinteni, és ezzel állított szembe Plotinus egy olyan isten fogalmat, amelyben a, van egy van egyetlen isten, aki valamennyi népvallásában megnyilvánítja önmagát. És ha elgondoljuk, hogy mennyire különböző, különbözőek az egyes népek saját istenségei, akkor egy picit talán megérthetünk abból, hogy mi az, amit itt az egész különböző módokon való reprezentációjaként kell értenünk. Plótinosznál is egyetlen Isten az, aki a legkülönbözőbb istenekben megjelenik, még akkor is, hogyha ez az Isten más istenekkel viszálykodásban több van, vagy ez az Isten a zsidók isteneként, a többi istent Elohim Aherimnek, idegen isteneknek nevezi. Ez legyen a végszó, mert hogy kifutunk az időből. Velünk köszönjük az előadást. Nagyon szépen köszönöm, hogy előadottam. És akkor megkérném Velide Veronikát, hogy tartsa meg a hajas Tibor vírasztás csak hogy túá Mába, akkor meg Tehát ennek az előadásnak a feladata most egy performance leírása lenne. Még egy jelen nem lévő szemtanú szemével teltem ezt csupán, megtévezhetetlenségem koráncsem biztos tudatában. A Virőztás című performance előadására egyetlen alkalommal 1980 május 18-án a Berzseni Kollégiumban Budapesten került sor, Csömör István, Bető János, Ötvös Géza A performance leírását megtalálhatjuk a Máuzólaum színű kötetben, és ugyancsak a szövegekben is. A vírasztás elemzésére tett kísérlet előtt azonban meg kell kérdeznem, hogy mit is jelenthet a performance hajas más szövegeinek a tükrében. Az a szöveg, amelyre most elsősorban hivatkozni fogok, az a halál szegszepéje, vagy néven a kárgazat esztétikája, első és második szövege. A performance testen keresztül érkezett, megismételhetetlen üzenet, mivel a test az egyetlen megbízható médium. A performer életre hív valamit, melyről soha nem lehet biztos, hogy nem fordul -e ellene. A performernek ez a mozdulata, a művész előreláthatatlan gesztusa, mely egyben hajast idézve megváltó gesztus. Olyan gesztus, mely a performert a művészt váratlan kegyelemként éri, akárhányszor is történik. és melyet saját magán, a sorsán, testén, a húsában akar végrehajtani. Hol és mikor kerülhet ellesor? Egy hús és vér kísértet világban, az utolsó, az elmulasztott pillanat utáni pillanatban, kívül a történelmen, kívül a valós időn, istenen. A, performance, a performer, Önveszélyes és személytelen, mivel műalkotássá kényszeríti magát. Lényeg ez az átváltozás, mely mégsem rajta áll, hanem egy előreláthatatlan, megváltó gesztus következménye. Azért a gesztusé, mely kegyelemként éri, melyel nem ő választ, hanem őt választják. Mindezt mondtam már, de mindez mindig így van minden performancban. A performer tehát egy hatalomnak, egy erőnek a monökenye, Mondhatnánk azt is, hogy egy bábú, egy viasz figura. Mondhatnánk, hiszen a performance során a performer, a performer teste csonka és embertele lesz. Egy bábú testéhez hasonló. Vagy maga is bábú lesz, amit nem értékvesztés, hanem éppen egy magasabb rendű struktúra megközelítése. Hiszen egy bábú meg lehet kevésbé bonyolult, de lényegébb, mint egy ember. Lényegibb mert a halál metaforája. Vagy úgy is mondhatnánk, hogy lényegibb, mert az élő és az élettelen határán van, a kettőnek egységesnek a forrája. A performance folyamán, a performance folyamán tehát, ezen a, ezen a határon egyensúlyozva, semmilyen tapasztalat túlélésére nincsen garancia. Másképp fogalmazva, ekkor és itt alig van esély bármiféle tapasztalat túlélésére. És kivétel nélkül minden performance ezen a határon játszódik, élet- és halál halálmesdéjén. A performer itt, ezen az örök helyen, s ekkor mindig a lehetetlen túlélő. Aki az éppen zajló kísérlet során vé végleg lemond emberi nivoltáról, és elkárhozik. Mert ez a biztos kárhozat lehet számára az egyetlen út, mely a transzcendenciához, önmaga meghaladásához vezet hiszen hajast idézve, minél mélyebb a kárhozat, annál közelebb a kegyelem. A kárhozat esztétikájában azt olvashatjuk, hogy a performa egy bábu, mely a kegyelem pillanatában lelket kap, életre kell. Ez az élet nem hasonlít semmilyen más létezéshez. Olyan intenzív, olyan égető. És e szerint a szöveg szerint ebben a tűzben felemészkedik az esetlegesség és a kudarc, és a néző válik bábubá. De vajon mit jelent a néző bábuvá változása? Olvasható ez minden határ felszámolásaként néző és performer között? Élet és halál határára kerül a néző is? Vagy ez már csak a performer tapasztalata látomása? A performer során a performer belelép a saját víziójába, és ettől fogva már csak két pokol, két túlvilág mered egymással? A performance a határok átlétése. Minden a határok mögött marad. És ahogy Hajas írja, ezek a határok ellenségeket választanak el. Egymásnak visszajobtatóan idegen birodalmakat. Erről a túlpartról kell leírnunk minden performance folyamatát, mint átélhetetlen tapasztalatot, mint számunkra teljességgel idegen látomást. Egy performance leírása egy másik álmának leírása, egy másik álmának megidézése, egy másik álma feletti dirasztás. És itt most áttérhetünk egy bizonyos performance leírásának, víziójának, álmának értelmezésére. A szövegepszínű kötetben megtalálható performance leírás három szakaszból áll. Az első szakasz az a színpadkép, a második az akció, a harmadik pedig a szövegpszímet viseli. A színpadkép ö, egy két részre osztott hatalmas tér, melynek felét a közönség foglalja el. Kopár, aszketikus. Kőpadlóval, fehér háttérrel, ö, amely egy magas, fehér fal felület. A kiszámított szimetriát megbontja a középengeitől kisé balra csúszott alacsony fadobogó. A fadobogón egy kutya kölyök alszik. Két másik fadobogón a tér szélén hangszórók állnak a hozzájuk vezető fehér zsinórokkal. A performer és fehér műtősuhás segéde is a színpadkék részei. Az akció leírásából kiemelhetnénk néhány fontos motívumot, melyek közül bármelyik tetszőleges kiemelésével leírható lehet maga az akció. Ilyen motívumok elemek, melyek egymással is szoros összefüggésben állnak, a víz, a fény, a sötétség, a vakság, a mozdulatlanság, a magány. Legyen most számunkra a víz a legfontosabb megjelenő elem, mely egyben kozmikus elem is. A performer az akció első lépéseként egy vödör vizet önt szét a kőpadlón, így a kőpadlón egy kis tócsa, egy kis tó keletkezik. Ezen a vízen botorkál majd át, bekötött szemmel, bakon. Ebbe a tócsába dob majd egy hosszú fehér zsinór végén egy világító 200 wattos izzót, mely felrobban. A robbanás után teljes lesz a sötétség. Majd a víz túloldalán felgyullad a fény, egy lámpa kékesításaként. A performer megszabadulva a kendőtől és a bottól, vaksága járulékaitól, újra látón a földre hasal kipárt karokkal, és lassú csúszással közeledik a víz széléhez. A kvarclámpa egyre erősödő sugárzásában próbálja majd meg, a feszültség alá helyezett víztükörben, Megtillantani saját tükörkétét. Mi sajgó bézesés szökedény arcom! Írt a hajas Nárkiszusz színű versében. A torzó kettőben pedig a következő sorokat olvashatjuk. Olyan táboli, mintha valódi lenne. A víztükör le ontod arcodat. Nárkiszusz vagy Nárkiszusz képe hajas egész művészetét végig kíséri, mint minden művész életművét, kinek művészet elsősorban önmaga megfigyelése. Az önmagára fordított szem csak az arcot kutatja, csak azt, ami az arc mögött van. Az idegent az ismeretlent nézi, azt próbálja elérni, mindig kielégíthetetlen, reménytelen szerelemmel. A test, a szem kutató mozgása közben mozdulatlan. Az erőteljes figyelem során a test megmered, élettelenné válik. Maga a Nárkeó, a görögige jelentése is megdermed, megkövül. Narcissus története egy átváltozás. A metamorfózis egy története. Nikolás Puszennek van egy Narcissus és Echó című képe, melyet 1630 körül festett malózban található. Ezen a saját tükörképében szerelmes ifjú a tópartján álomba merül, és így az álom során lép át a halálba. A vírasztás leírt akciójában a performer, elszakad a vízbonzásától, a terem közepére csúszik, ott fekszik majd hanyat, miközben segédei rapid altatót fecskendeznek a karjába. És ettől a pillanattól fogva, az akció leírása már egy olyan kasszandra jóslat, melyet a jós maga sem képes felfogni. A leírt szöveg itt megtörik. Ez a törés a szövegben vezet majd át az akció második szakaszához. Fel kell tennünk ugyanis a kérdést, hogy az akció második szakasza, minden, mindaz, ami ezután az álomba merülés után kell, hogy megtörténjen, hogyan lehet megvalósítható. A performerre hat az antecid, eszméletlenül fekszik a fal előtt. Már nincs rálátása az akció folytatására. Amit ettől fogva leír, az már csak egy vízió. Precíz látomás arról, hogy az öntudatlanul hevelő test felett felgyulladnak a fények, a kutya szabadon engedve bolyong a teremben, egy hangszólón át megszólal egy hang, a performer hangja. Miközben a segédek visszabonszolják az öntudatlan testet a vízszéléhez, majd a maga tehetetlen testtel feltörlik a tócsát. Ide-oda miközben az albó test felett virasztó hang érzések nélkül, Kifejezéstelenül tovább beszél. Mindezt úgy is megfogalmazhatnánk, hogy a performer az akció második szakasza után kétszeresen is jelen van. Mint test, kiszolgáltatott, tehetetlen. Jelen van, mint az a vala, valami, amivel a segédek feltörlik a padlóról a vizet. Mint hang, hangszórókon át megszakíthatatlanul szól. Jelen van, mint egy kikutathatatlan, meghatározhatatlan jelenlét, egyszerre távol és közel, mindenki felett uralkodon. A hang megszakadásakor véget ér a test gyötrése. Hajos ez így írja le. A hang elhallgat, a test mozdulatlanul hever a világosságban. Némasság és mozdulatlanság. Haláltillanat. pillanat. S mivel... Ahogy ezt már mondtuk, a performa, performance a halálmetaforája, ez az utolsó vagy utolsó utáni pillanat, a performance összegzése és lezárása. Azonban az akció második lezárásának a közönség már nem lehet a tanúja. Kiküldik őket a teremből. Véget ér az előadás. Az akció lezárulása azonban csak ezután történik a már félig üres teremben. Az akció valódi vége, a performer magához térítése. És olvasva még csak itt kezdődik a harmadik szakasz, a szöveg. Mi, mint már mindenről lekésett közönség, csak a szövegformában rögzült hanggal találkozhatunk. Azzal a hanggal, mely az imént hallgatott el az akcióban, melyet akkor nem hallhattunk. Azzal a hanggal, mely akkor is és ott is, mint ahogy itt és most, egy távol lét jelzője, jelölője, egy távol levő testé. De ez a hang felhangzásként vagy belső hangként, akkor és most, mégis egyformán jelenlét az öntudat hordozója. Ez a hang a test pusztulása, puszta képzeletté kell vékonyodnia benne. Ez a hang mégis a fennmaradás, a lehetetlen túlélés ígérete, hiszen amint kimondja, lesz idő, amikor beszélni már nem, csak hallatszani fogok. Ez a hang őrködik a test fele. Vigyázz rá és reprezentálja. A hang láthatatlan, de teret nyel a szövegben és betölti a teret. A hang a felfénylés, a láthatóbátétel, mely egyszerre ott lehet minden felett. A hang világító pozíciólámpa, irány, mérce. A hang az öntudat folyama, mely az államban sem szakad meg. A hang az, ami, ami vír míg a létezők a dolgok álmát alosszák. Ez a hang puszta vírasztás, semmi egyéb. A hang kimond olyan metaforákat, képeket, melyeket az akcióban láthattunk, vagy, lát, vagy láthattunk, melyeket az akció megjelenített. Ilyenek lehet, hogy számodra vak vagyok, tapogatózom. Épp vagy kevéssé zavarsz, mint hogy egy folyó vagy egy állat jelenléte sem zavar. A hang egyetlen hang, egyedüli hang, és így egyedül van. Ez a hang magány és közöny. Egyformán közel és távol van mindentől, amit csak megfigyel. Nem lehet közeledni hozzá, nincs menekvés előle. Hozzá csak viszonyítani lehet. Úgy ér el hozzánk, hogy nem érint meg minket. Nem vigasztal és nem fenyeget. Ez a hang tekintet. Mozdulatlan és rezzenéstelen. Kitartott tekintet, mely lassan teljesen kifejezéstelen lesz. Hűvös és lelkben Ugyanúgy tekint az albó, mint a halott emberi testre. Ugyanúgy viraszt felettük, anélkül, hogy bármelyiket is felébresztené. Nikolász Puszen az előbb felidézett festményén, Narcissus és Echo, Egymástól eltávolodva, egy festmény telébe zárva adják át magukat az őket érintő átváltozásnak. Narcissus átváltozása, átlépés a halálba. Az élőtestből halott test lesz. Echo pedig egyre vékonyodva, sorvadba, beleolvad egy sziklafalba, s víz hangá változik, mely már nem beszél csak egy valamit, az utoljára hallottak ismétli. Vízhangzik az albó test felett. A szöveg is vízhangként vízhang ér véget. Idézve, ismételve, Uram, ne hagyd magad megtéveszteni. Ezt a mondatot ismétlem. Nem tehetek és nem is akarok más tenni érted. A hűvös, rebbenéstelen tekintet vagyok fölötted, az egyetlen, melyel emberre nézni fájdalom nélkül lehet. Ennek a hangnak a bátorsága a megszakadás, az elhallgatás. El tudok hallgatni. elmerek aludni én is, mondja ki. De hihetünk neki? Vagy ez is csak megtévesztés? Ki örködne tovább helyette? Ki helyett és kifelett örködne, aki ezután örködne? Ki vehetné, ki veheti, vagy kiveszi át a vírasztás feladatát? Kiválik tekintet és ki válik hangá. Hajos egy verse. A mintha tükörkép szintén az elhallgatással ér véget. Holdom megalvott ajkaim egyre némábban, hogy felelhess. Tegyük fel mi is egyre haltlóban az utolsó kérdést. A vírasztásban kimondja, kimondhatja ki a szöveg utolsó mondatát, amely már többé nem ismétlés, hanem kielentés. Nem hagyom megtéveszteni magam. Uram. Köszönöm. Köszön. és akkor kérdések. Én, nekem van egy ö, kérdésem a, a vége fejével kapcsolatban, hogy ugye azt mondod, hogy a ö, hang. Tulajdonképpen az, aki vérasz a záratott test fölött. De hogy a ö, közönség az hogy is nem értelmezhető úgy, mint a, a halott, ö, tehát a meghalt ember körül ö, vírasztó családként. Tehát, hogy ott, ó, a, úgy van, van egy ilyen tradíció, hogy a ö, többen vírasztanak egy holt test hogy ezen a szociális értelemben működhet esetleg? Ö, egy bizonyos értelemben működhet, aztán utána nem, mert maga a szöveg is kimondja, hogy függetlenek vagyunk egymástól. Uh -huh. Tehát ö, a, a hang akkor is szól, hogyha létezik közönség, és, és akkor is szól tovább, hogyha, mint ahogy mondtam, tehát tulajdonképpen már, már kiment a közönség, és, uh -huh. és még uh -huh. akkor is szólhatna a hang. Uh -huh. Tehát ő... meg van tagadva ezen fajta szere. A, a közönség nem a hang, tehát uh -huh. nem, nem, nem azonosíthatom a hangot és a közönséget. Nem úgy értem, hanem hogy a vírasztás szerepe, mint a, a vír, vír, hogy, hogy a közönség én nem lehetek vírasztás. Nem, szerepe, nem, no? szerintem nem, szerintem Csak nem. Csinál. Csak egy hozzáfűzés, hogy azért az, hogy a közönség egy ideigben, és utána, tényleg lemaradt együtt is a végéről, hogy elveszik tőle a, a végét, e, azért szerintem egy ilyen e, jelentésteri e, gesztus. Tehát, hogy nyilván az, teljesen ki akartam volna, hagyd belőle, akkor nem lett volna közönség, hogyha azt akartam, hogy a részeseit azon juttak, azt szerintem ez is hozzá tartozik ez egyhez a... Perszemek, amelyeket végül is performance nem létezik közönség nélkül. Tehát ez, ez nem, nem csak egy, egy olyan szöveg, ami arra született, hogy egy kötetbe publikáljunk, és legyen belőle egy, egy fiktív performance, amit bármikor bárki megvalósíthat, hanem ez egy valójában megvalósított performance. De ő, ő itt saját maga le is írja, hogy van közönség. Tehát ő ő maga, maga igen, igen. kapcsán, hogy nem érzem, hogy van egy olyan főleg, ahogy a Performance összefüggés, hogy a Nárc, hogy amikor bele van a képe, és a egykor egy bologad a sziklába, hogy mintha visszaszületnének a másik világba, akár az Istenvilágában, és ismeretes a rítusokból, hogy ugye a vízből, kikelt Istenek, meg a szülősziklából. Voltak ilyen rituális szülősziklák, vagy, amire kitették az isteni gyermeket, mit a mitoszokban a mintra a tízég is megplálják a pusztával, és ezért nem csak fülboltok mi a fősziklák is amikor nem tudom, hogy a közelkötten voltak-e a rendben az ényekben, azt, meg a szülői a fogalma ismert őrős is a régi ritkusokban, mint egy, egy ellentétes születés, ellentétes folyamat, mint egy átléktés a túlvilágra. Tehát, nem, mert... én, én azt gondolom, hogy, hogy pont a határ az, ami mindig érdekes. Tehát, hogy nem, nem élet és nem halál. És pont ezért érdekes probléma vagy kérdés az álomnak a kérdése, mert, mert az álom az pont-pont ezt veti fel, hogy hogy akkor vagyunk a legközelebb a, a halálhoz, és, és, és mégis élünk. Tehát... Ö... Visszafelszületünk. De jelenségben a folyamatban, hogyha Eko visszaendeszik álmodulat, vagy arról íztukod be a náciz. Mm -hmm. és, és mondom, hogy ezért teneltem ki, vagy, vagy ezért tartottam fontosnak pont-pont ezt a puszenképet, mert ott pont azt látjuk, hogy náciz alszik. Tehát nem egy halott testet látunk, és nem egy élő testet látunk, aki belenéz a vízbe és, és nézi a tükörképét, hanem egy álomba merülő alapot látunk. Itt a bábú, szentírógyiában, agyelzen a, a hajászisztentől, of... okay. az egy béréki, félvezető, mert akkor fel tud lenni erre, el mert hogyha hogy ez egy bábú, csinálták volna meg, akkor semmi érdekes temet volna benne, tehát, akkor egy ilyen ö, Bábú, aki számosorodjon történő takarításnak Persze, de hát a Bábú az igazából az még, még, még én is csak egy, egyfajta bevezetésként használtam, tehát úgyhogy hogy nézzük meg más szövegekben és a performance. Az egyértelmű, hogy a Bábú néma is. Tehát a Bábú nem beszél abban a pillanatban, hogy hogy a Bábú az, az öntudatlan, akkor, akkor az egész a, a lényeg elveszne, hogy, hogy ketté hasazhatunk hangá és testé. És egy pont for, for, fordított oldalra érni, most megküzdított a bábú, számomra az azt jelenti, hogy az egy olyan életlen ami akár lehetne ember is. És itt pedig pont arról van szó, hogy egy, egy teljes, ö, mindenféle szempontból jelenlő embert hoztanak meg attól, hogy ő ember legyen. Hát annyi. Egy irány mozgás. Ö, Érzékeltő, mint a bábú, ami egy, ami egy nem emberitől, egy emberi felé tesz lépéseket. Hát itt az emberi felől, a bábú felé történő lépés az, az pont ez az alvás, amikor tulajdonképpen az ember felmosorongjá válik. Tehát egy olyan érzéketlen bábúvá válik, amivel fel lehet törölni egy tócsát, és nem tudja, hogy mi történik vele. Jó, tehát ezek a, a szintek, ezek nyilván akkor egymással, ami is Szerintem igazából a, a, a, attól lesz jel jelentős a dolog, hogy arról van szó, hogy egy emberből lehet bábút csinálni. Tehát, hogy a, ennek van a jelentősége, hogy ez mégis ember, amit bábúként használnak. Én, én úgy tudom, hogy ha van a teremben olyan valaki, aki látott több-több akkor ez a május 2018-ig azért azért, hogy azt hiszem egy tök más dolog, hogy eh jól van neked egy harmadó, hogy azért tudom, hogy 8-ban május 18 án állapáján költjük, és gyűlkös, tehát pont az a Joy vision a különböző stát, hogy hogy csak akkor is. Azt a nap, a különböző, ez is 11-ig állapáján este felé. Igen, lehet, hogy tudsz, hogy ma este hajas performance lesz, és... Nem, nem azért, hogy a a geng, hogy egy című filmet nézte, és utána lehető gyűlkös, tehát egy mű és akkor a hajos performance lehet, hogy valami amit, amit nem nézett, csak egy de... 18 hogy is de utána Mondd meg az ismerősödnek, hogy nézem utána, hogy nem néztem meg véletlenül a performance, és utána lett öngyilkos. De, hogy ezt el, Jó, Én köszönöm. És akkor megkérném Bánkét, hogy tartsa meg az előadását. Még köszönöm, hogy van. Peti, a. Ez most be van kapcsolva? Mik jár hozzá? Hát ki kell vetíteni, de mit? DVD-re adtak tőlem. Most csúnyás az összes megvan, vagy csak amik a katalomban... a Hosszabbító. Hosszabbító, megs. Jó, Figyelj, hogy odaülsz, akkor nem fog látszani. De szinte miért kicsit egyáltalán. Hát nem a Nem, nem Igen. Lekapcsoltad a főkapcsolót. Jó. Ja. Azért nincs áramunk. Tehát a de. pótlások című fogjuk megnézni össze, és majd utána arról fogunk beszélni. Jó, nem kell sok pekkenyomni és Ez a pótlások. <sínt> <sínt> <gül> <sínt> <gül> nem, Én olvasni fogom, jó? Én nem, tehát így a rögtönzésben nem vagyok túl jó. A kényszerrefelelás című retrospektív hajas kiállításon pótlások címmel kiállított fotósorozat művészet elméleti és történeti értelmezésére vállalkozom. Előföldtevéssel szerint a fényképek a teljes életmű szempontjából megfontolandó szempontokat vetnek fel, új megvilágításba helyezik az akció, performanszok, -ok, konceptuális művek dokumentációs médiumát, a fotográfiát, a képeken megjelenő könyvek egyben a szövegek olvasásához is kiinduló pontul szolgálhatnak. A pótlások megközelíthető a hiánypolitikája, a töredékesség, az üres helyek, a befogadóra utaltság szempontjai alapján. A kipótolt részletek a csonka egész elvontságához képest konkrét térben helyezkednek el és a megjelenő testrészek felkínálnak egy befogadói pozíciót. A művész testi jelenléte a részvételre utal, az alkotás folyamatszerűségére, ezáltal a képsorozat műfaj meghatározására tekintve az akciók között kaphat helyet. Ennek a pozíciónak az elfoglalása lehet a textuális utalásokkal való játék, erről a későbbiekben még visszatérek. Az akció dokumentációja a fotográfia médiumával végzett kísérletezés. Kajas a kérdésem művészeti írásaiban is foglalkozott, a fotó mint képzőművészeti médium és a fotó idézett a valóságból című írásaiban a pótlások interpretációjában és megfontolandó gondolatokat fogalmazott meg. A fotósorozatban egymás mellé vagy felé rendelt valóságszintekkel történt gyakorlati kísérletezést néhány évvel később a következő képen teoretizálta. Néhány idézet az említett két előadás szövegből. Minden, ami a fényképezőgép lencséje elé kerül, valósággá válik, vagy valóság marad. Ez a kétdimenziós valóság akadálytalanul keveredik el az aktuális valósággal. nemű vele. A valóság közvetlen leképezése mágikus kaland más világot eredményez, mint ami van, és mást, mint amit látunk. A fotó, mint bizonyíték úgy hazudik, hogy lehetetlen tetten élni. Az a valóság, amelyet fotókkal darabokra lehet osztani, kitéve ezzel egy új tetszőleges átrendezésnek, már nem ugyanaz a valóság, mint volt ezelőtt. A hitelesség kérdésessé válik konvencionális értelemben a bizonyíték gyanossá. Hajas maga is részes annak a paradigmaváltásnak, amely Jean Podriá filozófiai írásaiban fogalmazódott meg, legnagyobb hatással, és amióta egyre nyilvánvaló, hogy a fénykép nem ábrázolja vagy utánozza, hanem konstruálja a valóságot. Visszatérve a pótlásokhoz, a képeken fényképpel pótolt egész olyan valóság, amely maga is fénykép. A fénykép a fényképben motivuma tudatosítja a fotó történeti narratívájának kérdésességét, és a fénykép valóság hűségébe vetett hit illuzorikusságát. A fotográfia hagyományos története abban a narratívában illeszkedik, amely a festményeket utánzó piktorialisták leáldozásától a társadalmi problémák szocialista-realista ábrázolásáig vezetett, ez utóbbi lenne a fényképezés művészetté válásának csúcs teljesítménye. A Hajas képsorozata megszabadítja a fotográfiát a politikai ideológiai állásfoglalás terhétől, és mint tisztán esztétikai kísérletezést avatja újra művészetté. A kitárt ablak elé helyezett tárgyak, a női ruha életrekeltése megnyitja a képeket René megrit és a szürrealizmus irányába, de a fotó felidézik például Joseph Kosuth három széket egymás mellé helyező konceptuális művét is. Mint irodalom is számúra legizgalmasabbak azok a fényképek, amelyeken a pótlás tárgya egy-egy könyve. A megfogható polcra helyezhető és porosodó tárgyá visszamenésített könyv, amely ilyen értelemben egy fénykép modelljéül szolgálhat, a tárgykultusz és fetisizmus diskurzusába lépve válik értelmezhetővé. A szövegkáplezatban található egy olyan részlet, amely a könyv tárgyént való használatára tesz javaslatot. Ezt most idézem. Élvezd a kirántott fiókba, lehetőleg fontos iratok közé, bontott üreg konyakba, borba, vacsorához felszentelt kenyérre, doboz cigarettába, virágcserépbe, hogy beigje a föld, idegen cipőkbe, papucsokba, könyvek lapjai közé, csészékbe, poharakba, tükörre, ablaküvegre, bekészített kávéfőzőbe, lemezjátszó forgó lemezre, szekrényben álló vasalt ingeimre, anyám parókájára apám borotva papacsára, a, vacsára, a zapú zsemébe. Egyáltalán módszeres merénylet sorozatként mindenbe és mindenre, amiért ember nyúlhat, amit ember érhe, érinthet, hogy vagy sokkolja, vagy észrevétlenül magához vegye, mint egy úrvacsorát. A szövegek kiadói reflektáltak a könyv mint fétis lehetőségére hajasnál azáltal, hogy a kötet ráhelyezett szalag hatására egy kubai szivarra emlékeztet. A szivar, mint férfi attribútum és alakját tekintve is összhangban van Sigmund Freud magyarázatával a fetisizmus kialakulásáról. A fétis tulajdonképpen péniszpótlék írja metapszichológiai írásaiban a női falloszpótléka. A női nemiszervtől való elidegenedés ellenére, a fét is olyan jelleggel ruházza fel a nőt, ami által, mint szexuális célpont elviselhetővé válik. Hogy mégse fussunk bele a pótlásokon megjelenő könyvek értelmezésekor a tárgykultusz morális és szociológiai elmarasztalásának zsákutcájába, arról az egyik fénykép textuális üzenete gondoskodik. Ezen a képen Huxley The Doors of Perception című könyvének két nyitott lapját láthatjuk. Hajas a fotó idézete valóságból című írásában az idézet funkciója kapcsán úgy fogalmaz, hogy nem az idézet értelmére kell figyelnünk, mert azt a mindenkori kontextus szabja meg, hanem az idézés gesztusára. Ha ezt a kiemelt haxili idézet kapcsán tesszük, akkor a befogadói szerep újra létjogosultságot nyer, a befogadói szerep újra létjogosultságot nyert, csak éppen nem az olvasás, hanem a látás formájában. A lefényképezés közvetítésével képé vált szöveg a kaligram elméleti problémájához vezet. Michel Foucault híres Magritte eszéjében a tautologikus kaligram paradoxonának fenoldását keresve jutott el odái, hogy ahhoz, hogy a szövegből ábra legyen, hogy az egymás mellé helyezett jelek képet alkossanak a tekintetnek felül kell emelkednie a kiolvasás lehetőségei. A betűknek, pontoknak kell maradniuk, a mondatoknak, vonalaknak, a szakaszoknak, pedig síkoknak és tömegeknek. A szövegnek az őt vizsgáló számára semmit sem szabad mondania, nem olvasó, hanem néző. Amint olvasni kezd, szétfoszlik a forma. A felismert szó, megértett mondat környezetéből elílan a kép puszta, lineáris, szukcesszív értelemsort hagyva hátra. Aki látja, annak a kaligram nem mond semmit. Hajas Tibor Potlások című képsorozatán megjelenő könyvek azt a rendkívül érdekes kérdést vetik fel, hogy egy teljesen szokványos, téglalap alakban párhuzamos sorokba szedett szöveg lehet-e kaligram? Lehet-e kép? Vagyis hogy lemondhatunk-e a fenomenális olvasásról az anyagszerű, betűszerű és materiális olvasás kedvéért. Vézel. Kérdések, hozzászólások? ez a karibla Nekem azon mondja a kérdésem, hogy, hogy, hogy látsz-e valami összefüggést, a, vagy szósszintén szóval releváns-e ezt, hogy ö, itt volt az egyik előadásban, csak már nem tudom pontosan, hogy melyikben, uh -huh. a ez az egész lobosz ellenessége, talán hogy ö, ugye arról van szó, hogy egy csomó szóványján, hogy az agy minden dolgot kell csinálni, vagy vakarózik meg, meg ilyesmi. és hogy tulajdonképpen a, a könyvnek az ilyen módon való kezelése, ez is tulajdonképpen olyan, mint amikor ö, ő magát, mint gondolkodó légy például rapid altatóval és tulajdonképpen tárgyát alázza. Ez egy ilyen párhuzam. Mm. Nekem nem jutott eszembe, de hát nyilván, nyilván rajtam kívül értelmezői szempontok is léteznek, tehát ha neked ez, ebben ez felmerül, akkor minden tovább nem jutni. Valahol azért vissza lehet veszedni az eredeti jelet a rajzára, a moniló szóval. Tehát azért is már egy játék, hogy a nyugat írásokat nem lehet. Tehát saját nincs a cílőt, és hát a közel kell értény sem működik ez. Bár mondjuk ott lehet, egy kicsit kevésbé távolít. Értem, de hát itt épp, tehát, hogy éppen azt, azt veti fel, hogy képet csinál egy könyvből, hogy, tehát hogy mégiscsak lehet-e képként nézni egy szöveget, a szöveget. Tehát azáltal, hogy, hogy, hogy lefényképezi és képet csinál lenni. a nagyon az a az inkább modernisták nem nem a modernisták, többet akkor egy de inkább inkább hogy ha már postmodern, hogy vagy, érted hogy hogy a már a túl van, vagy? A használ, tehát nagyon sok pozitív eredményt, túlnyomóról koncentrálóssá, és úgy tűnik az, az előadások hogy inkább a modernist ellenek, amelyek a az, az egésznek a reprezentációja és, az, és a személyiségnek a, a originalitása az amit uh, az előző előadások főként kijelentek. Jaj, ez meg a romantika, inkább a romantika a, a, a, a, nem tudom. Bocsánat, a már Előbb csak közlevetésként, de kérdés, kérdésem is lesz, hogy ami a közel írásmódokat is illeti, mert mm -hmm. hébernél ott is van egy távoli kapcsolat a, a hajzolat és a jelentés között, mert ott az Újhébe írásban volt úgy volt, hogy a betű, az betűhoz hang annak jelentése volt és maga a ha az a jelentés képét jelöltett például Szalep az, az ökölt jelentett és úrhiberben ökölfej volt a bét az házat jelentett és a úrhiberben házat is a betűként ez csak érdekességként másik ami kérdésem lenne, hogy Veronikánál is, és már többször is fölmenült a Veronikánál csak áttételesen a, a rajt, megjelent raj, a tudattalan problémájára gondoltam, de én Veronikánál voltak és báb volt is és álom. És az a kérdés fogalmazódott meg, de nem, nálad pedig explicite is bejött vagy, hogy vajon a is keszpusaiban és párpagmaszaiban, amelyek a maguk, nemében iszonyúan megkomponált, nagyon tudatos tervezek valamik voltak, és is hogyan volt jelen a tudattalan, hogyha a fogalmi szinten legalábbis mindig ott mozott valahogy, az ezekhez az, az opciók azt rásoló szövegekben Úgy, uh, tudattalan jelenlét ez most csak egy általános kérdés, uh -huh. hogy uh, szerintetek ez önmiképp uh, jelenik meg. Mert, uh, mert uh, szóval itt a hódlékról, uh, az előbb a, az álomról, az volt, vagy úgy ír az hogy az államban a kezd beszélni, szabadon beszélni. Én. Ezért lehet a kérdést. Hát kétsét, felmerül még tértelmezési lehetőség, de hát ez, ez, ez azt hiszem nem csak Hajásra valatkozik. Tehát általában akármit lehet pszichológiai szempontból olvasni. Tehát ez, nem biztem, hogy Hajásnak egy, egy konkrétan, egy... egy karakterisztikus, sajátossága lenne, hogy ő pszichológiai szempontból lehet olvasni. Csaván, a hogy a születek kapcsolatban. Ugye az is egy a írásképekkel, hogy lehet így hogy a, a egyik nagyon más követke, és a gújnos hallgatban az idegen, ezért nem mondjuk, hogy a asszín királyfeliratot a verséget meg mellé, tehát, hogy, hogy, a, hogy a különböző folklorfiakkal, a különböző rétegekkel, hát különböző rétegekkel, is rétegekkel, különböző rétegekkel, egy rétegekkel, különböző rétegekkel, különböző rétegekkel, a rétegekkel, különböző rétegekkel, különböző rétegekkel, hogy rétegekkel, különböző rétegekkel, különböző rétegekkel, különböző rétegekkel, különböző rétegekkel, különböző rétegekkel, különböző rétegekkel, különböző rétegekkel, különböző rétegekkel, különböző rétegekkel, különböző rétegekkel, különböző de Ez az hogy valószínűleg nem a, a kaligráfia elnök, nem egy ilyen hagyományában áldául, mert inkább ez a, az akció, akár az egész hajas Viszont szerintem ektől függetően az, az a szempont, ez ö, még, még az értelmezés szempontjából megvillagító, és hogy szerintem az, az elegáns ebben a hajasi megoldásban a gramatikus szemszetből, hogy ugye a, mindig meg kell tenni ezt a, a, az átmenetet, ami a szövegből a két felé van. És hogy milyen módon, mi az a, a specifikus eszköz, amit választ arra, hogy, hogy megkegye ezt az átmenetet. És hogy itt a, azt választja, hogy, hogy hiányzik egy ö, része ennek a könyvnek. És hogy ö, ez egy olyan esetleges, egy ilyen hétközapi életben balesetként előforduló ö, dolog, ami, ami, ő, tenomít, de, amivel így ő, szembe szokunk találkozni, amit is, ismerünk a minden a És ami ő, minden további misztifikáció vagy, vagy ilyen nélkül próbálósítja meg egy kis Tehát egy gyakorlati problémát ő, emel be és, és az elfordítja. Szerintem ez a, a zseniális ebben. Egyébként, amikor felmerült az a kérdés, lehet teljesen ilyen szempontból, hogy tulajdonképpen, amikor a pótlások sorozatban látunk egy valós tárgyat és annak egy fényképes kiegészítését, hogy akkor most tulajdonképpen mi van kipótolva? Hogy arról van szó, hogy van a e, fénykép, ami egy e, e, valóságot nélkülöző reprezentáció, amihez hozzárakjuk a valóságban kimaradt rész, részt, vagy pedig arról van ez szó, hogy van egy valós ö, tárgy, amihez, ami viszont tulajdonképpen egy ilyen múzeumi műtárgyként van lerakva, és ahhoz hozzárakunk egy valós környezetet, tehát mondjuk például az újat, a, ö, az újsághoz azt mondta egy utcakép van mögötte, vagy ilyesmi. Tehát hogy arról van ez szó, hogy ö, egy ilyen kvázi múzeumi tárgyat visszamenünk az életbe, úgymond. Vagy pedig arról, hogy egy reprezentációt alátámasztunk egy valóságos dologgal, de alapvetően lehet, hogy a kettő közök hülyeség ha döntést akarunk. Nem, szerintem is nagyon érdekes végig nézni mindegyik, minden egyes tárgyat, és nem is biztos, hogy erre e külön tudományos e hozzáállás kell tényleg, hogy az ember megnézi ezeket a tárgyatot és végig ezeket a játékokat, akkor ez elég szépen kijelni és elnekelni, azért szerintem elég Ja? Ja. Én csak annyit a pénznél, amit hogy elég hasonlított a dózsagyő, aki az tudatos hogy abszos, meg a dózsa vagy ezt csak azt nem renderült ki, hogy miért nem a Rákóczi vagy a Kosutra, ami embert, hogy mennyiben. Esetleges, aztán nem tudok, hogy nem is Tá nem is volt, nem is volt ezt a kérdést, hogy mennyiben. Bocsánat. Ez kiadés volt. <coughs> Elmondod még egyszer. <negettá> ez hogy ez pontosan pont 20-as, ez <lesz>. csak <coughs> Rúzsa, meg a népszabadság, az nagyon hangsúlyozott talán. Hát a népszabadságról pont a nép van letépve, az szerintem hangsúlyos. <gül> de Rúzsánál is igen, és így hozzá a búzsa, nem a Adi, nem a Kostutajos, nem a... érteleg? Na hát az a, pont ezt mondtam, hogy ez, tehát ezek, ezek, ezek a zsák utcák, amikor a politikai szempontból próbáljuk, és nem, a, a nem az esztétikai kísérlet azért. Is hozzá, az is. A Rúzsá annyit hozzátennik, hogy ő nem. azért igen érdekes nem. módon Jó, tehát a, a Dózsa és a hajas közötti testben volt báros volt, tehát ott azért szerintem az egy, izgalmas, Tényleg, kérdé, tete, egy izgalmas kérdés, a csabáért, élmézést kívül. Nem, de egyébként is te A politikát. Én a politikát is. Jó, A tehát ott olyan megidézés, a testégetés is, igen. Nekem még egy olyan értes kérdésem, mondom, és ez inkább a Kriszti Átrejéb, hogy a, mondjuk egy a, a performancsal kapcsolatban egy olyan kiterjesztő értelmezésére, uh -huh. megmondolnál, hogy a, azt jó, szerintem tökélyeset, hogy a fényképlen nem értelem postulálja a valóságot, uh -huh. ugye ez a performancsal, aztán meg ezzel százalékosan érthető, és uh, innen fogva meg aztán én szerintem, bár én nem voltam itt az igazából a egyszer, vagy Péter uh, néven élethető uh, előző előadónak az előadásnak a legelején, um, és ott, tehát ez a, ez a reprezentációs vita, az meg ennek teljes mértékben volt szerintem. Hát Tehát. Itt van egy óriási vita, hasonló vita bontja ki a szem előtt, mint amilyen a délelőtti szekciónál, amikor meg aztán meg a most itt lévők egy része nem volt itt. Ki. Hát. Kialakult az Aaron és a, a, a kárkabayi órán közt az arc tekintetében, a kárkabayi óránknál az egy része ö, hajas megindítása vagy olvasása az, az egyet narcisztikus tehát arcon keresztül egyet egy intellektuálisabb olvasat. A, az Áron pedig egészen meglepő módon lerombolta a őrőzőn keresztül és az arcnak a, a kiittatásával és a teljes logosz, ugye tehát a értele, Tehát két teljesen különböző Uh, olvashaták, próbálták vagyni, nagyon ügyesen szerintem mindkettő érvényes olvasat. Aztán ugye megtiltatott a feminista olvasat előadása, aztért ott van Egy igen, erős, uh, abszolút, tehát mindegy, hát hogy szerintem egy érdekes, tehát hogy sok-sok olvasat elindul, és aztán van egy ilyen univerzális igényre számott tartó, meg van egy kicsit más. Tehát én, engem most így izgak ez a sokféresség. Szeretném is látni meg, de, de mondjuk itt a performance-ra visszatérve, mint performance a performance-ra a valóságkonstruálása inkább, mint a tárvázolása, tehát a művészet és a performance viszonya. Uh, nem volt értelmes a kérdés, mert De <síns> az nem is baj, de hogy nem. Én nagyon desunkinat tartom konferenciákon, amikor uh, elkezdik elszíni ezt, hogy... Én csak kérdést lehet feltenni az előadóknak, és akkor ez így alakítanán megoldja azt, hogy vita lehet. Azért érdekelne majd a Visziának a véleménye. <gül> <gül> a... tehát a performance dokumentáció az ilyen szempontból emlékeztet az Ön Tehát, tehát amikor, amikor, amikor a saját múltbeli a tevékenységét megkonstruálja és visszamenőleg dokumentálja. Ugyan, ugyanez a, a, az akciók fotó dokumentációja és a az önéletrajz És az, mondjuk az arc azért is fontos, mert a, a, ugye az önéletrajziség egyik egyik legdivatosabb most a powerpoint ugye az arcsoronglás, vagy arcadás. És és mondjuk a, a pótlások kori szempontból, tehát, a, a, a, tehát ez olyan szempontból is hozzájárul ez a kérdésesztő, tehát hogy a művész arca nincs jelen, csak a keze. Tehát, tehát, tehát, tehát nem a, mű, a művész nem a saját, saját magát dokumentálja, hanem csak, csak, csak a jelenlétre mutat. És hát ugyanúgy, ahogy, ahogy az önéletrajznál nem dönthető el a, a fikció és valóság határa, ugyanúgy a, a, a az akcióknak, a performanszoknak a fotó ajánlása lehet tudni, hogy valóban történt -e, vagy különösen vagyok a leírásoknál. Hát, uh... hogy az előtt volatomus kúárt ciklus, tehát abban is, ahogy a hajassáják el kell nőnünk egy körben, tehát egyszerűen a testhelyzete miatt nem követhet egy egymást a 16 ciklus, hanem majd utolgós személyen. A tárgy kultú szólés a fetisizmushoz senki nem szólt hozzá. Pedig Veszembe jutott, hogy ez a tárcspótus fetésézussal kapcsolatban mondtál az előadásodban, azt ki tudnád fejteni egy kicsit? Ez a tárcspótus fetésézussal. Ja. Hmm. Nem tudom, hát a tautológiában nem szeretnék bele, belecsúszni a tautológia hibájából úgyhogy én inkább nem mondjam el még egyszer. No? Én itt vagyok, és <laughs> itt és hogy megjelenik, ezek a képek számok adottak és áttranszformálni kell egy olyan hogy nem azt akarják láthatni ezek a képek, ahogyan a néző értelmező tekintet osztillálni fog. A között szöveget lát és képet lát. Uh -huh. Mert az önevírás, hogy úgy mindenképpen képként fotón látva, egy jó mindenképpen fenomenálisan képként állít meg elsősorban. Ezzel ennek a léptimusúcsán nem annyira érdekes, hanem nem inkább ez az osztilláció. Ami, ami fontos kérdés ami uh -huh. az, a Igen, tehát ez a, tehát mondjuk a, a, tehát a kaligramként megalkotott szövegeknél ez, ez, ez kétségtelenül fontos, tehát a forma, tehát amilyen forma meg van alkotva, és a tartalom kölcsönösen kiegészítik egymást, de viszont itt itt nem, tehát itt nem, nincs egy tudatos forma kialakítás. Tehát ezért, ezért a, tehát a, a forma és a, ami, amit a szöveg jelent, azok nem egészíthetik ki egymással. Itt, itt, amikor egy hagyományos szövegről, tipológiai szövegről van szó, akkor éppen az a lényeg, hogy, itt, hogy itt egy döntés van, hogy, hogy most tartalmilag olvassuk, vagy pedig csak, csak egy materiális, materiális, anyagszerű formaként. Ezt tehát -e itt én a kettőt nem tudom, hogy a, tehát az, hogy most ez egy téglalap, az, az, az nem, nem, nem, nem tud hozzáadni, és amit a ahhoz, hogy mit jelent ebben az esetben. De nekem? nekem csak annyit uh, jött ez, hogy egy kicsit, mint hogyha ilyen fószínűen uh, gesztusként és termetnénk azt, hogy szövegek hallnak képeken, és, és ami nekem meg kell ölni, és megvan tulajdonképpen ez a játék, hogy majd, hogy nem olvastatjuk a szüveget a képen. Hát azért... Hányan olvassák el valóban, de valami évek? És hogy kell utána, amit gondolnak, hogy érdemes voltál. De ezt nem utána is köszönöm, Vagy nem, tehát most utoljára a szok, Szopikának volt egy ilyen raciálisztása, ahol két voltak -e is neve. Nos, euh, akkor itt lezárjuk, és mivel 5 perccel túlszartunk, ezért most csak 15 perc szünetet tartunk, és akkor 16 kor menetrend szerint találkozunk itt, és nem ezért Mário fog kezdeni.